Telefonáljon, I'm is ráfér a Nincs kedvem önökkel beszélgetni, annyi no where. You a you Mindig így a miatt. gyere, kitérek-e holnap a jegyzetemben? Nem tudom. Kicsit szomorú vagyok, megmondom önnek őszintén, bár meglepve nem vagyok. És alapvetően azért, mert aminek kapcsán önt keresem, az nem egy vicces dolog, ahogy ugyanakkor ezzel a média foglalkozik, és nem feltétlen a TV2 abban a vonatkozásban, amit ön megemlített, de nem fog visszaélni a bizalmával. Talán behallgattam a Danubius rádióba, hát ahogy ott elhülyéskedett ezzel két ember, ami nem baj, mert ugye ez egy népszerű, sokkal népszerű adó, mint az enyém. És sokkal több ember hallhat róla, és akár tudományos ismeret teljesítés is lenne. De ez a most menjünk el mi a tiszti orvoshoz, és kérjünk el mi is, és akkor ez milyen jópofa dolog lesz. Én azt gondolom, hogy annak idején nem így képzelte el azt, amikor azt mondta, hogy egyebek között ön is beoltatja magát ezzel a bizonyos vakcinával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan van ennek a története, Bújdos úr? Csak az oltásnak a története, hogy van, vagy egyáltalán? Egyáltalán, vagy? hát én a, szok, szoktam szeretni visszamenni a gyökerekig. Egyáltalán hogyan van az? Azt hiszem, hogy öt ország, vagy hogy volt ez, hogy öt helyen kezdtek el a madárinfluenza elleni e, oltás szérumával foglalkozni. Hogyan van ez? Annyira nincs róla fogalmam, hogy egyszerűen tényleg nincs más lehetőség, mint visszamenni a gyökerekhez. <gül> egyszerűen arról van szó, hogy az Egészségügyi Világszervezet fölhívta a tagállamok figyelmét, hogy készüljenek a madárinfluenzára, és az a felkészülésnek az egyik jelentős eszköze mindenképpen az oltóanyag előállító képességnek a, a biztosítása. Ugye nem volt természetesen ez ellen a vírus ellen, ezzel még az emberiség nem találkozott, nem volt ellene védőoltás és természetesen a felhívásában az egészségügyi világszervezet azt is jelezte, hogy szeretné, hogyha megfelelő ö, oltóanyag kísérletek is ö, történnének. Ehhez az egészségügyi világszervezet izolálta azt a vírust, amelyik a megbetegedéseket okozta. És amelyiket a ezek után rendelkezésre bocsátott. Rendelkezésre bocsátotta azoknak a laboratóriumoknak, azoknak az államoknak, ahol tudták a biztonsági feltételeket megfelelő szinten biztosítani, és természetesen a tavasz folyamán mi is megkaptuk a, a vírust, és nekiállhattunk a vírusból oltóanyagot előállítani. Ezzel Alapvetően... hány ország foglalkozott? Vagy foglalkozik? Hát, pontosan nem lehet megmondani, talán vagy 50 laboratórium kapta meg ö, a vírust ö, jó néhány országban természetesen, ahol eddig is volt védőoltás, előállítás. Például a déli féltekén az én ismereteim szerint egyedül Ausztráliában, keleten egyedül Japánban, aztán az USA és Európa, ahol még vannak ilyen ö, előállító kapacitások, ilyen oltóanyag előállító üzemek meg a hozzátartozó ö, tudományos háttér, és ez viszonylag, viszonylag kevés hely a világon. Ehhez pénzt, paripát, fejület ki biztosít? Természetesen az állam biztosítja, tehát ez a, a az ANTS költségvetésében rendelkezés. Magyarul ehhez a bizonyos az... dologhoz, amit önökhöz küldtek, ezzel párhuzamosan, Bújdos úr, önök pénzt nem kaptak vele együtt? Természetesen nem, tehát ezt a magyar költségvetésből kellett biztosítani. Ehhez önnek engedélyt kell kérnie, vagy ön a rendelkezésére álló pénzzel viszonylag szabadon gazdálkodik. Viszonylag szabadon gazdálkodom, de természetesen ö, ö, a többlet pénzeket, amelyek a felkészüléshez szükségesek, azokat nekem a kormánynál kérni kell. Nem mintha ez lenne a legfontosabb, attól tartok, hogy ez nem egy olcsomulatság. Bizony nem olcsomulatság, viszont a, a felelősség úgy néz ki, hogy a... a államférfiakban ott volt, és biztosítják a feltételeket. Mindenben benne volt az, hogyha netán ez sikerül, akkor ez az 50 laboratórium, illetőleg azok, amelyek viszonylag hamarabb elő tudják ezt állítani, és talán aztán a többi le is áll, eh, annak az országnak lesz a lehetősége a világot ellátni, vagy ez hogyan van? Nem, ez eszünkben sem volt mi eh, a felkészülést, és a pénzt is természetesen ehhez eh, kizárólag a magyar lakosság védelmére ha. Jó, de akkor itt meg kell állnunk egy pillanatra. Valójában, amiről beszélünk, nevezetesen ez a madárinfluenza, amelyel ugye fenyegetőznek, de még nincsen itt a kapuknál és egyelőre még a határokon. Ez valójában potenciálisan vagy nem potenciálisan? Mekkora veszélyforrás? Hát a szakértők szerint ez rendkívül nagy veszélyforrás. Mindenképpen azt állítják és ebben az egészségügyi világszervezet szinte valamennyi szakértője egyetért, hogy hogy ez egy világkatasztrófa lenne, és nem kizárólag egészségügyi, hanem nagyon komoly gazdasági következményekkel. Valójában ma a mit tudunk? Hát ma természetesen azt tudjuk, hogy, hogy ez egy influenza A vírus okozta megbetegedés. Hogy Amely kizárólag holhat? Ö... Mitől ez... a neve? Ö, azért, onnan a neve, hogy először madarak közt cirkulál, és a madarak megbetegedését okoz. Mindenféle összesen, madár? Gyakorlatilag mindenféle madár betegszik benne. Elsősorban a vadmadarak között terjed, de természetesen a házi háziszárnyosokra is át tud terjedni. És egyszer csak elkezdi a tulajdonságait úgy változtatni, hogy a madarakon túl először is nagy mennyiségben betegít meg madarat, és sok madár pusztul el. Másodszor megbetegít emlős állatot, aztán az embert is. Ez azt jelenti egyébként, hogy ez madarakról száll át emlős állatokra adott esetben emberre is? Így van, madárról emberre, és végül képes lehet fölvenni egy olyan tulajdonságot, hogy emberről emberre is influenza De még terjedni. nem tart itt? Még nem. Köszönjük. Még nem. Tehát ezt a tulajdonságát még, még nem szerezte meg, hogy emberről emberre is terjedni tudjon. Ezt egyébként valószínűleg a humán, az emberi influenza vírusától Szerzi meg, hogyha összetalálkozik találkozik vele mondjuk egy, egy emberi, vagy mondjuk egy, hogy szokás általában egy disznónak a sejtjeibe. Azt kérdezem, hogy az már ennek a történetnek a fejlődéséhez tartozik, hogy ez a bizonyos vírus képes volt átmenni madáról emlősre? Így van, így van. Ez már, ez már egy olyan lépés az átalakulásban, ami ö, odafigyelésre késztette a világ virológusait. Mind múlik az, hogy emberről emberre is át tudja menni? Gyakorlatilag ahogy a virológusok mondják, ez időkérdése. Alapvetően azon múlik, hogy, hogy összetalálkozik-e egy élő sejtben, egy élő osztódó emberi vagy emlős sejtben a két vírus, és hogy létrejön egy olyan új kombinációja a vírus burkát létrehozó géneknek, amik amik tartalmazzák a terjedésén felelős részecskéket is. Önnek az a szerencsé, hogy én egy ilyen érdeklődő vagyok, aki nem próbál olyan benyomást kelteni, mint aki ért hozzá, de azt árulja el nekem, hogy az a szérum, amin önök dolgoznak, az például alkalmas lehet arra is, hogy akkor azt tovább kell fejleszteni, vagy változtatni, hogyha ez a bizonyos izé, ez nem egy szép kifejezés, de nem tudnék jobbat mondani, egyszerre csak alkalmas lesz arra, hogy emberül emberre terjedjen, vagy az, amit örök előállítanak, ez elvileg arra is alkalmas már. Tehát a mostani madárinfluenza vírus ellen véd, bármelyik ö, válfaja ellen véd, úgy tűnik, hogy az a alkotó része a madárinfluenzának, amelyik a, az immunválasz kiváltásáért felelős, az természetesen ö, ö, stabil, és ezért ö, a mostani szérum, a madárinfluenza megbetegedések ellen mindenképpen véd. De természetesen nem tudhatjuk, hogy az a vírus, amelyik majd egy világjárványt okozni lesz képes, az milyen rekombinációt hoz létre. Tehát ez a mostani ö, vakcina, ez vagy jó lesz, vagy nem, arra viszont mindenképpen jó, hogy kész az a rendszer, kész az a technológiai rendszer, amivel Gyorsan, nagy mennyiségben lehet előállítani oltóanyagot, és viszonylag gyorsan lehet a magyar lakosságot védeni. Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de akkor majd úgy válaszol, hogy, kell. A madarakon és az embereken elvileg ugyanolyan vagy különböző reakciót fog ez majd mutatni, akkor, amikor egyébként valaki ezt megkapja. Tehát mit mutat? Honnan lehet tudni, hogy valakinek majd <hül> influenzája van? Ez természetesen azt lehet majd tudni, hogy influenzája van, és viszonylagos gyorsasággal, tehát egyik napról a másikra, Ö, nagy tömegeket megbetegítve fog terjedni. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik nap ez egy beteg, lehet, hogy a másik nap 50, aztán, aztán száz és 100. De a terjedési sebességén túl milyen különbséget mutat a normális influenzához képest? Még nem tudjuk. Tehát a mostani madárinfluenzának a tüneteit ismerjük. Ez alapvetően influenzás, tüdőgyulladás, tehát vírusos tüdőgyulladás, és érinti a, a, a agyhártyát is. De hogy a madárinfluenza. Víz... el a madarak is egyébként? Nem, a madarak alapvetően bélfertőzésen esnek át ezzel a vírussal, és ö, emiatt pusztulnak el. A madarinfluenza egyébként szinonimája a halálnak, vagy azért ez így túlzás? Ez abszolút túlzás. Ö, természetesen ez a mostani H5N1-es, ez azért elég ö, ö, keményen... Elnézést, működik. ez a torpedó ez a H5N1, nem tudom mi az. Igen, gyakorlatilag ez az altípusa, az influenza A vírusának, amelyik most a madarak közt és emberre átterjedően is okoz megbetegedéseket. Összesen volt a világon közel 160 igazolt eset és közel 70 haláleset volt ebből. Tehát ö, ha ezt a tulajdonságát tartja meg, akkor az nagy baj volna, de mi abban reménykedünk, hogyha elindul is egy világjárvány, nem ilyen súlyos következményei lesznek. Momentán hol lakik a madár influenza? Momentán ö, már Európában Természetesen ott van Dél-Kelet-Ázsiában is, Japánban és Európában, földön, a Kaszpi-tengertől egy picit nyugatra is megtalálható, de természetesen az Ural túloldalán, több orosz megyében is ott van a madályunk Valójában ennek a komolyan vétele áll a mögött, hogy egyáltalán a világszervezet felhívta arra a figyelmet, hogy szírumot kell kialakítani? Így van, tehát arról van szó, hogy nagyon komolyan kell venni, mert mert euh, bizony nagy az esélye, hogy ezt az emberről emberre terjedés tulajdonságát ez a vírus föl tudja venni. Önök mikor álltak ennek a szérum előállítására fel? Idén tavasszal, áprilisban. És ez gyorsan euh, Kezdődtek a kísérletek, igen. Euh, természetesen Magyarországon nem most kezdtünk ilyen kérdésekkel foglalkozni. Magyarország ilyen uh, vírusoltolanyag előállító kapacitásokkal rendelkezett. Influenza vírus ellen eddig is uh, készítettünk oltóanyagokat, tehát nem a semminek Jó, neki, azt egy... nekem, hogy ma, amikor együttműködésről szól az egész világ, miért nem együttműködésben állítják ezt elő? Miért ezt beradják ki 50 laboratóriumnak? Ö, részben azért, mert többféle technológia létezhet egy ilyen ö, influenza oltóanyag előállítására, és nem lehet tudni, hogy melyik lesz a megfelelő. Például a miénk, az olyan technológia, amelyik Ugye vírust tenyészt nagy mennyiségben és öli el. Nem lehetett tudni, hogy ez a vírus tenyészik-e olyan módon, ahogy korábban csináltuk a vírus oltóanyagokat, tehát mondjuk tojás embrióban tenyészik-e a vírus, vagy egyszerűen annyira agresszív, hogy elpusztítja a tojás embriót és a mi módszerünk az alkalmatlan lesz oltóanyag előállításra. Amikor kiderült, hogy alkalmas ez nagyjából mikor volt? Hát, ez, hogy, hogy tenyészik, az valahol nyár elejére kiderült, az pedig, hogy állatkísérletben hatékony, az most derül ki egy hete. Ezt követően jön a kipróbálása emberen, Az emberen való kipróbálás, az valójában mit jelent akkor, amikor itt nincs madár még? Természetesen azt jelenti, hogy voltunk olyan embereket, akik még nem találkozhattak ugye a vírussal, és ellenőrizzük vérvizsgálatok útján azt, hogy kellő Ö, immunválasz, kellő erősségű immunválasz keretkező. Jó el, hogy ez gyakorlatilag mit jelent? Mit jelent a kellő immunválasz arra, ami egyébként közben nincs itt még a határom? Természetesen ki kell, hogy váltson ellenanyag termelést ez a oltás. És az ellenanyag termelés mértékét azt mérni lehet, a laboratóriumi eszközökkel vizsgálni lehet, és természetesen az állatoknál is ez történt. Nem... ezek valamit, ami lehet, hogy baromság, de majd kijavít. Ez olyan, mint egy gyógyszerkísérlet. Igen, ez egy gyakorlatilag egy gyógyszerkísérlet, eddig is zajlottak ilyesmik Magyarországon, és a, az influenza vírus oltóanyagokat eddig is ö, vizsgálni kellett. Már az állatkísérletben is azt néztük, hogy milyen ö, volt az immunválasz, ami, amit a oltóanyag kiváltott, mennyi ellenanyagot ö, termeltetett az adott szervezettel az oltóanyag és a humán kísérletek is gyakorlatilag ebből állnak. Nem feltétlenül a fókusz és az aktív szintjén, de általában a közélemény ezekről aztán azt hallotta, hogy hogyan mennek el egyetemisták viszonylag kevés vagy viszonylag több pénzért ilyen alanynak. Nem hogyan ez? döntött az ANTS akkor, amikor meghúztanak a 150 embernek a körét, akiket beoltanak majd ezzel? A 150 az a még elégséges Mennyiség, tehát e, természetesen ez, ez ilyen döntés volt. Másrészt pedig természetesen e, elsősorban azoknak a köréből e, vártuk a, a jelentkezőket, akik a tevékenységüknél, a szakmájuknál fogva találkozhatnak a vírussal. Ők alapvetően a laboratóriumok dolgozói, akik a vírust tenyésztik, akik a vírust vizsgálják, akik a vírust... De nem azt jelenti azt, hogy le... csak is kizággá dolgozók lesznek ezügyben beoltva, vagy igen? Hát jelentős számban igen, de nem kizárólag természetesen. Mi felajánlottuk például a külügyminisztériumnak, hogy az érintett térségek ö, misszióiban dolgozók közül az önkéntesek részt vehetnek ezekben az oltásokban. Hiszen a mostani madárinfluenza ellen ez bizonyosan védeni fog. De igénybe vették, vagy nem vették igénybe? Egyelőre még nem, hiszen hiszen a humán oltások valószínűleg valamikor szeptemberben kezdődnek, szeptember elején. Megtörténnek ezek az oltások, ennek a bizonyos ellenanyagnak a kiváltódása kellő mértékben, vagy nem kellő mértékben, az ehhez képest mennyi időn belül kell, hogy bekövetkezzék? Két-három hét. Két. hét. után mi már veszük a vért, és, és vizsgáljuk, hogy milyen, milyen az ellenanyag termelés a érintettekben. már nem média kritika szintjén, de önök várnak alanyokat, vagy valójában önök határozzák meg azoknak a körét, akiket beoltanak? Mi határozzuk meg, azt gondolom, hogy, hogy nem igazán várunk alanyokat, bár jelentkezők már vannak, tehát elég sokan jelentkeztek, szolgáltam belülről is, de, de civil jelentkezők is eljutatták hozzánk a szándéknyilatkozatukat. Szándék milyen kockázatot vállal az, aki? Én azt gondolom, hogy nem vállal különösebb kockázatot, tehát nem kell attól tartani, hogy ez, ez valamiféle megbetegedést okozna. Azt az állatkísérletekben, hogy ez az anyag steril és hogy ártalmatlan, azt már igazoltuk. Egyben immunitás is okoz? Így van, ha természetesen. Működik. Ha működik, akkor egy védettséget jelent mindenképpen. Tételezzük fel. Ennek az eredményét önök aztán mikor tudják azt mondani, hogy oké, okay, sikerült? Októberben. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve ez a szírum gyártható? Ez a szérum gyártható, ez a szérum felhasználható, akár az ember védelmére bizonyos esetekben, akár az állatok, tehát a madarak védelmére is. Felható. És onnantól kezdve az, az, az, az, az OEP-nek, vagy kinek a döntése, hogy ezt ingyen, nem ingyen, milyen mennyiségben hogyan kapják meg az állampolgárok? Ebben természetesen a kormány döntött, ez kizárólag ilyen szérumot a influenza világjárvány esetére állítunk elő, és természetesen ebben az esetben ingyenes lesz. Tehát az, hogy adott esetben önt beoltják ezzel vagy sem, annak a szenzáció értéke egy tízes skálánval az egyes és a kettes között mozog. Én nullának hívnám, de, de kétségtelenül nem kell, hogy értéke legyen. Tehát ennek sem, sem kockázata rám nézve, sem pedig bármilyen egyéb ö, ö, előnyös vagy hátrányos vonatkozás. Jó, de ezt milyen alapon állítjak ilyen biztonsággal? Természetesen a a kísérletek alapján, tehát az állatkísérletek alapján állítjuk azt, hogy, hogy ez ártalmatlan. Itt a vírust mi előjük, tehát a vakcina előállítás az nem élő vírussal, hanem elölt vírussal dolgozik. Tehát ilyen értelemben valamiféle fertőzés veszélye ennek a dolognak nincs. Akkor lehetne veszélye, hogyha mondjuk nem lenne az oltóanyag steril, de hát természetesen steril és ezt a legkülönfélebb steril próbákkal már, már ellenőriztük. Valamilyen javadalmazásban részesülje az, aki... Nem, semmiképpen semmi. Azt kérdezem öntől, hogy a határok az sebességgel közeledik ez az idő. Izé? Hát egy darabig elálltott a délkelet-ázsiai területeken, aztán most hirtelen távolságot járt be. Most abban reménykedünk, hogy egy picikét lelassul és leáll. És nem nem fog terjedni. Ismerjük az orosz intézkedéseket, azokat a karanténintézkedéseket, intézkedéseket, intézkedéseket, amelyeket tettek. Mi abban reménykedünk, hogy most egy darabig nem jön Magyarországra, bár ugye a költöző madarak nem sokára megindulnak, de alapvetően délről és is nem keletről nyugodni. A madárinfluenzához hasonló betegség az elmúlt időben nem ütötte fel a fejét, Magyarú hasonló kísérlettel önnek az elmúlt időben nem kellett foglalkozni. Nem, nem. Ami tehát azt jelenti, hogy ez igen komolyan van, bv 10 es Kálán 10-es. Ez abszolút komolyan van véve, és ezeket a kérdéseket nagyon is magas szinten kezeljük, amit elismer mindenki, aki a világon ezekkel az ügyekkel foglalkozik. Magyarul ez itt most maga az óvatosság. Ez így van. Mikor mondhatja azt, hogy sikerült? Hát októberre nyugodtan kimondhatjuk. Nagyon szépen köszönöm, akkor adjogó vendégszereplést a napkeltében, és kívánom önnek, hogy... Hát ugye mit szoktak mondani? farkas kiáltani, ugye itt most a szószoros értelmében farkas van kiáltva, de állítanakban is farkas. Így van, de azt gondolom én is, hogy inkább féljünk, mint megijedjünk majd. Ezzel együtt ön miközben nem vált ezt megnyire tartja valószínűnek azt, hogy sajnos azt, amit önök előállítanak, már ha sikerül a közeljövőben alkalmazni is kell. Ő abban reménykedem, hogy idén nem kell alkalmazni. Idén. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm én is hallották. As a tau olyan, hogy ami akkor történik, arra van másnap nem az ember, pedig már másnap van. Roland látott egy embert a Morrison három sörrel és a honpolán... ma majdnem összeverekedtek, hogy az a vége volt az estének vagy a kezdet. A Honpolával úgy ismerkedtem meg, hogy jöttem az éjszakai műsorából a rádiónak, és ott volt az mk és kérdezte, hogy megiszunk-e egy feles. Mondtam, Naná. Na. Azért az nem vittem haza, és nem fürdettem meg, mert a férjével egy nap a hamarabb ismerkedett meg. Azt mondta, valaki fürdeti. Szaggalom ezzel együtt van, aki azt hiszi, hogy fiú. Ez a honpolát mélyen báncsak. Milyen ez darab. Tudtad, hogy holnap a Malkovics? Itt forgat. A Jeremy Irons is itt van. Támogatni szeretnénk, hogy holnap találkozunk, és nem biztos, hogy ez siedjen de mindenkelteket annak érdekében, hogy legyen egy idő után szabad vagyok. Ránki, de a kudat ki nem lett volna nem tudom. Köszönöm, volt az a Ez tá Hallja be valaki, hogy mikor volt utoljára olyan éjszakájáról, mire másnap nem emlékezett, vagy nem nagyon, is volt valaki, aki emlékeztette rá, vagy senki sem. Ébredte már bárki egy nővel úgy az ágyban, hogy valamelyikük meg volt bilincselve, és nem volt meg a kúzs, és nem emlékeztek semmire. Ez úgy fél tíz előtt egy perccel megkérdeztem, de ez egy teljesen szállunk kérdés, így fél tíz előtt. Ennek a nyári kejfejancsinak a... Például most betelefonálnak király dívia, na az lenne meglepő. Vagy valamelyik otthonra. Akkor ott kiderülne, hogy húsvér emberek csak menet közben elvesztették a dimenziójukat. És most nem gúnyolódom, távolálljon tőlem. Senki? Vagy mindegyik menedzser már dolgozik? De vasalva benne vannak az irodában. Jókatok egy kis időt, ha betelefonálok, folytatom, ha nem elmegyek. inkább akkor maradjon, mert még megyek ki pomázig, és... Nem van de történet nélkül ez nem megy. Összük. Én azt szeretnénk kérni, a PJ Harvey előtt a szörfölgetett, és lehet, hogy a gyorszlóvállottan lehet, hogy nem. Purecent volt közte? Ez hihetetlen volt. Most ugye ez az velik kentett a korábbi telefonokat, mert abba azt tényleg egy 10 másodperc volt. Hát nem is ott kérdeztem, hogy mi, de átmentem a Pure en Az jön ezután. Fél tíz van. Ez volt az a Pure essence, amit ön hallhatott. give me give me one more try you're not the only one that can make me sad why don't you live Kívánom, Fiora Úr. Van egy olyan gondolatom, hogy, hogy. Tudom, mit gondoljon arról, hogy ország legokosabb emberei. Nem vitatom, hogy Hankis és Heller valóban bölcs emberek, de mit jelent, hogy legokosabb? Nem tudom, ne olvasni jó újságokat. Csak azért tudom, miről van szó, mert valami újságosan láttam ezt a címlapot. Ugye ez a műsor nem véletlen hirdeti alcímében, hogy minden, amit az adnakról tudni kell, vagy érdemes. Szerintem ez nem szerepel benne. Nincs olyan hosszú lista. Anyukám megkérdeztek tőlem az autóban, amit gondolok a kulcsáról, úgy gondoltam, hogy beteg az az ország. Ha az ember nem látott anyjától ezt a kérdést hallja, és nem az anyja beteg, az ország beteg. Én is feltettem volna ilyen kérdést. Ennek a beteg országnak lennék része, de próbálok kiszakadni belőle abban az értelemben. Úgy ahogy széruma a madárinfluenza ellen, szérum ez ellen folytatnám, azért folytatnám, hogy itt olyan ország legyen, hogy ez ne legyen kérdés. Vagy ha kérdés, ne ez legyen az első száz. Van a Playboy interjúban egy rész, ahol a gestia rendszerváltó értelmiségről inkluzíve DTS megnyilatkozik. Szerencsém, hogy nem vagyok benne nevesítő. És... Apropogérti, nem tudom, látta-e a, a kiállítást? Igen, látta. Volt egy nagyon jó plakát nekem, az volt, kezvencem. Fehér alapon, tehát semmi nem volt a plakáton. Jobb balsó csak egy fevizat, hogy ma nem kell venned semmit. Hétvéget tele van programmal, van Budapest Parádi, Jones van Magyaródon. Roland emiatt két hete nem alszik. Van Kiúr. Köszönöm. Tészteletem, egy e-mail címet kaphatok? Vagy valami csak a honpolát bekapcsolva, ezeket én nem tudom. mondja Kriszt. Fiala Kukac Fiala Online.hu Köszi. Ezt mutatkozom, befelhívom a honpolát. Meg van a vicc, még tudják, a Brezsnyervel, meg a Koszigénnel, meg arról szól, hogy nincs nálam a szemüvegem, de a viccet nem mesélem el. No is és meg kell mondanom őknek őszintén, és most leteszem a pontot anyám mellett, én megvoltam róla győződve, ezt most megmondom. Megmondom őszintén. Én valami mézzel, mennyi aréb, menj már arréb, valamivel összekentseficéztem, anyám ágyán a lepedőt. Ettem rajta valamit. Úgy távol volt, s fölmentem. Levettem, és összerámoltam az ágyat, és nem volt rajta lepedő. Ha valamiről megvoltam győződve, vagy anyám föl fog hívni, és meg fogja kérdezni, hogy hol a lepedő, vagy mi történt itt, vagy mi, mi zajlott a lakásban, és ez nem történt meg. Úgyhogy anyám rehabilitálva van. Egyébként is eddig a legjobb asszony volt. Ugye mondanám, hogy a legjobb asszony a lányom, de ugye ez mondjuk így hét éves korában ebben... Ja, hát, a más... Itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt. Ugye megy ebbe a frászkunyó izébe, ugye iskolába. Hogy hívják? És van ilyen iskola felkészítő nyavajakorság, és onnan hozom viszem. Én taxiszolgáltatás. És tegnap elmentem a lányomért, nagy udvar volt, kezemben nyomott valami izét, sütemét, előbb-utóbb ki kéne az autóból. Gondolom, bizonyos idő után már így, hogy úgy mondjam, már az idő, mint frizside, szóval is tette. Megfogtam a lányomat, és ez imádja ez a nő, hogyha az ember így izét így megfelel, és ilyen pörög az embervel, hogy hát megy a levegőben. És ez úgy megy. Hát az én lányom súlyával ez úgy működik, fizikailag még bírom, jobban vagyok, mint a Robin Cook. Na, <síthat> Viszont nem, ez most nem, ez, ez félrejethető volt, Robin Cook is jó volt, miatt még elment volna kirándulni. De ez most nem ide tartozik, ez egy utalás volt valamire, amit itt most nem pertraktálnék, mert ez olyan, hogy úgy mondjam, és viszont kívánom. Szóval így pörögtem a lányommal az iskola udvarom, és ült egy nagyon jó kinézetű, még csak azt sem mondanám, hogy idősebb úriember, Fehér volt a hajad de hát az én hajom is úgy, úgy mondja, mint Szellő Pistai. Jaj, olvasta abban az újságban, ahol ő hogy hang is el, hogy elhagyta Szellő Istvánt a felesége. Valami olasz palival összeállt a feleség, és ez már a második eset. Hát, hogy én nem vagyok híres ember, hogy én mennyire örülök, hogyha velem bármi történik, azt nem kell visszaolvasni. Hozzáadtak ugyan a Jakub Csakhez, mint férjét, ugye, nem tudom, ehhez mennyiben szólnak, ugye, mindegy, ott nem, de nagyon szép család voltunk, amit kimentünk a szigetre. Na és szóval, tartott a tartott? ja igen. És akkor ez az ember azt mondta, hogy Jesus Mária, jó, hogy nincs itt most a gyerek, mert hogyha itt lenne a gyerek, akkor biztos azt kívánná, hogy akkor most ő is pörögjön, és hát ő neki most úgy momentán ehhez nem lenne kedve, meg azt se tudná, hogy melyikük járna rosszabbul. Mondtam neki kitartás, nem abban az értelemben. Egyáltalán olyan pozitív vagyok, most, hogy felébredtem például, hogy ez fél hétkor kezdődött a műsor, most, hogy abba hagytam, most már teljesen felbölök Akár vezethetnék műsort. Ha jól viselkednek, még egyszer megcsinál maguknak, hogy én elintézem, hogy most fél hét legyen. Akkor majd felhív Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, hogy intézek el nekik is valamit. De majd, ha leszakad a plafon. Egyáltalán nagyon jó dolog a szexuális élet, annál kevés dolog van jobb. De ha az embernek van egy gyereke, az még jobb tud lenni. De nem olyankor, amikor azt mondja, hogy... Az én lányom egy perc alatt ma már 84 kérdést tud feltenni. Pedig én azt hittem, hogy már túl van a miért szakaszom. Ráadásul ugye én úgy vagyok nevel hogy a lányom semmilyen szex közeli állapotban nem lehet hozni. Ezzel együtt a család úgy döntött, hogy nézze meg a kék lagunát. Akkor ugye a menstruációt el kellett neki magyarázni, ugye? Miközben a kirúgott rádiósokat javítottam. Mi a helyzet Bölcs És hogy mi az a piros, ami ott folyik? És hogy akkor most meghaltak-e? külön felhívott, hogy a Kék Lagunát holadják. Nem sok hiányzott, hogy felhívjam a Zelendrét. Holnapra nézetet ígértem, és miten azt mondtam, hogy ha izé, meg Bizzi, elmesének ilyen izél bilincses álmot, helyett jöttek egy ilyen kedten, meg Fjuressens, meg most a telefon, hogy nem voltak elég hálásak hazamegyek szasztok. Az és mit akar? Haló? Csókolom! Haló! Csókolom! Jó napot kívánok! Ha, hát hol tetszett eddig lenni? Hát be beteg, beteges voltak. Márti néni, ha teljesen egészséges lenne, én komolyan aggódnék. Mert ez pont így jó. Nem úgy, hogy beteg, mert ez természetesen nem jó, de a Mártinének mindig van egy kis baja, és által is bizonyos életkor után ez mutatja, hogy az ember él. Igen, közben voltam kórházban is két hétig. Igen, mert a szívem nem működött úgy, ahogy kellett volna. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat gondolok a fia Laura. De azért orrán jobban áll, mint én? Ja, igen, igen, egyszer beszéltem az urán, amikor volt a koncert, utána hívtam az urán és akkor mondta, hogy úgyhogy nagyon jó, jó volt. Sajnos, én nem tudom fogni a Fiala úr mű, műsorát, mert, mert a, nincs rád rádió. Jó, mire hazajövök, megnéztem a feketétbe, van, hogy nálunk a telefonkönyvet hívják feketének, föl fogom hívni a Mártin, és valahogy beszerelünk oda egy rádiót. Ha másféleképpen nem, akkor én beszerelök oda egyet. Jaj, fiala nem ne tessék, ennyit fáradozni értem, mert úgyis annyit tett érte, És a kislánya hogy van? Ragyogóan. ember anyuka? is jól van. Igen, jól, jól van. Nagyon örülök, hogy hallom a hangját a Ez kölcsönös, ezért ültem vissza. ez egy támogatott rádió műsor volt, de itt nincs támogatás, itt nem lehet támogatni, engem megtámogatnának ezzel a számmal, akkor jönne azonnal a na Mária, és többszörösét elvinné. Tessék! Én úgy van, hogy tessék, hogy nem adom be a hallgatókat, csak önök nem tudnak nekem csúnyát mondani. Tessék! Tessék! Tessék! Jó reggelt lehetett felajánlani egy rágyóta a Márti Várjuk meg amíg hazajövök, hát a gép. Benne leszek akkor az RTL klubban. Fridéli Lászlónak, akivel nekem nagyon jó a viszonyom. Egyik szemesírni sírni fog, és a másik nevet. Komoly, komoly marketing tevékenység lenne a leesnék. Napokig ígérnának rólam. Hogyan találjuk munkát a szegény árva honpolának? Gulyás István azonnal telefonálna. A Magyar Nemzet szerkesztőségi titkárnő csinálna belőle. Liszkai Gábor főzne neki személyesen kávét. Gyurcsány Ferenc úgy nézne rá, mint egy ceglédi kislányra minden nap Dobrev már kicsit aggódna is, hogy nem többe a jónál. Végül is a honpólet kicsit idősebb, mint a céglédi kislány volt. Ezt véletlenül elmesélni egy 60-i lakossági fórumon a miniszterelnök úr, két Szaadárábiai vicc között. Stumpf is felvenni a stumpfok közé. Én tiszteletben is stumpfot. Tokaj hegy kapna valami izét. kapálhatnak. Ahogy a tud kapálni, hát úgy kapálni nem tud senki. Úgy áll a kezében, a kapás látnak. látnak. Első. Honpolát a kapáknak. Mit akar? Tiszteltem. Geotti vagyok, hát nem tudtam az imént feljegyezni, illetve nem tudom megjeleníteni. A Hompolával beszéltnek, hogy tudjam ezt a címet végre. Melyiket? Hát a fialakukat, pont online, hogyha mit nem sikerült tisztázni? Fiona Krisztina, jó reggelt. Hello? Mi nincs tisztában akkor? Na, itt vagyok. Jó, mindenkit hallok. Fiona Kukac. Igen. Fiona Online. Igen. Pont. Pont, picsoda? pont hú. Jó, megfelel magyar megfelel, magyar ha még egyszer csörök, akkor nem sikerült És akkor ismét nyaggatok, na köszi Rendben Kezd alakulni a műsor Vissza is ültem, Márti néni. Csak éreztem, ahogy pislákolni Azt mondta, így pislákolni Csak a Márti tud Én dühömben, ha valami nem működik Gyakran szoktam ráütni az asztalra de ebben a rádióban az végzetes következményekkel járnak Látnák itt a zsinórok állapotát Pont két éves a Rádio És a Kejfély Jancsi benne azt mondja, április, május, július, augusztus, öt hónapos. És ha van boldog ember, aki emigrálni tudott Szent Irona szigetéről, mert én Rónai mégis elftársi viszonyban vagyok, mint Szili órával. akinek a nevét nem tudom csupa kisbetűvel ejteni. És nem is tudom pontosan elmondani, hogy mit érzek iránt, és nem azért, mert nem képes, <Szorítan> Hogy én ebben még egyszer nem kezdenék bele. Annyi emberi hitványságot. Báááá. Elmennék óvónőnek. minden nap elmesélni, hogy mi a helyzet a menstruációval? aznap éppen a kéklagunát adják. A terep a lánya megmutatta a szerelmét. Kérdeztem, hogy tetszik-e? Nem. Alapvetően azt kérdezte, hogy látszik-e rajta, hogy szerelmes belé. mintha az anyját hallottam volna. Tessék. Én megrepülnünk a Nem tudom, ha nem tette volna le a telefont, akkor így is tudnék válaszolni, másrészt azt gondolnám, hogy egy pozitív telefon volt, így azt gondolom, hogy a szóra se érdemes kategória, tessék. Ismét, egy gyerekek nem sikerül, ez, ez nap nem jelenthető meg. Ezt dobja ki. Tegnap este még jöttek e-mailek. gyerekek, most meg nem tudok semmit, fel, tehát gyuri, gyuri. nem jeleníthető meg, és ennyi. Pedig az előbb tényleg az elrontottam, mert... Pa, Ila, azt <tírtam> be ezzel én, de most fiólat írtam és bár, kérdeztem, hogy nem megy. Váljön. Egy kis, kicsit ürelem. Várj le pillanatra. Jó, várok. Na, én ehhez egyáltalán nem tudok hozzászólni. Majd nem olyan, mintha én lennék, de közben mégsem. Na. Ürelem. Jó, jó. Kérddel a hallgató telefonszámát és tájékoztassuk őt. Odaadja a Krisztának adáson kívül a telefonszámát? Igen. Kirelem. Jones. Szia Jones. Nem az van, hogy az úri ember a weboldalt nyitni, de kukacosat ír. Nem tudom, összehozlak vele, pillanat. Ne, hát, Várjon nem. valamit, akkor kérdez öntől a Jones, miközben ez nem... háta beszélnek egy nyelvet. Oké. Okay. Halló. Itt vagyok. Jones, szia. Weboldalt azt megnyitni? igen. Na de hát a kukac az nincs, ezt tudod? Na tényleg? Hát ww. nem? De mit írtál eddig? www.fiala kukac Mi a fitfényét keres a ott? Hát akkor ezt szóltam el, na mindegy, akkor próbálja. hogy mit Jó? Pillanat. Tördő, dön. Fiaonline.hu Ennyi csak? ww.fia Hát akkor kedves Krista közel nem mondja nekem. De ezt. ő az e-mail címet mondta, te megváldalat akarsz megírni, és e-mail címet kérdeztél. Á, akkor viszont félértések halmadat. Oké. Okay. Köszi. Ennyi. Erre mondtam. Csinálják utána, miközben semmi közöm nincs hozzá. Én csak kicsit megkocogtattam, és aztán az egész megy. Csak kívánni tudom mindannyiuknak, király Líviától, az anyámon át, mindenkinek, hogy ilyen élménye legyen, pedig én félkor felálltam a rolanda tanúrá, akik félig azt, Nagyon be van cuppalva. Honpolának meg valahogy önérzeti problémája, hogy hogy veszek valami pumpát, és belepumpálok valamit. Előtte felhívom a kókát, és megmondom, ezt a mándokit, már ne ki át. Nem mondják már azt, hogy a mándokitól ilyen a máv. Egyébként az egész olyan, mint Hong A Siemens vezetőjét berakják a mávba, a máv vezetőjét berakják a Malévba, a Malév vezetőjét berakják a nem tudom bova. káder nem vész el, csak átalakul. Ezt én mondtam, ezt innen a copyright ide van, aki használja. Tudják, mint a medián amit támogat a szabadságot. Pénz nem vész el, csak átalakul. Engem mindenki úgy szeret a médiában hogy csak hallgassuk, de nem nem szeretnénk ha közünk lenne hozzá. Teszik. Sorátul a gasztikról raveszhet leteszik meg tolni. Na még egyszer. A gasztikról raveszhet leteszik meg tovább. Jeszti le, jön. Az is jön. Csak össze vissza Klik, meg pik, meg ilyenek tesek. De ezt miért mondja? Ezt érti? Szóval ezt, én azt mondom magának, tudja, hogyha például autóban lennénk egymás mellett, akkor én, aki nem vagyok egy verekedős, mert szerintem nem vagyok gyenge, de olyan erős szemüveges vagyok, azt mondanám, hogy ője le és beszéljünk meg. Amikor azt mondta nekem egy az ORTT-ben egyik gyakran feltűnt fiala ember, még a Franka Project idején, hogy te izén mocskos kommunista, annak is azt mondtam. Szóval azt értse meg, hogy amit csinál, az a gyávaság csimora szólja. Se der ügyben hűség voltál. Én ezt az